Там розпоряджайся Знайди вітана Якщо треба Все Повернуся Розберемось Тримайся Він Зовні вже зовсім спокійний вимкнув мобільник Тільки неприємний холодок Усередині не минав Щоправда Той холодок Трохи наче б гасив лють Що наростала з кожною секундою Морс покосився на шофера. Чи той чув? Напевне, щось до вух долетіло. Дарма Льончик звик мовчати. На двох охоронців, котрі сиділи позаду, оглядати, звісно, не став. Їхнє діло теляче. Але як це могло трапитись? Як міг хтось підпалити його дім, його фортецю? Будинок справді своїми обрисами та трьома башточками по краю – Нагадував старовинну фортецю. Він би до цього не додув, то Альошкіна ідея. Тож, як він взявся будуватися, той запитав братика, яким той бачить будинок. Льоха тоді ще був школярем, хоч і метикуватим. Ну, ти ж у нас як феодал, чого б не збудувати фортецю, сказав брат. Геннадій добре пам'ятає іронічно примружені братові очі. Майже ненависть, яка з них випромінювалася. А як же, певно, і до нього долетіло. Брат – ракетня, пандит, такий-сякий. Скільки ж він сили доклав, аби прихилити льошку, щоби той справді почувався його братом. Певне, затратив часу й зусиль не менше, ніж на те, щоб все нажити, отримати. Джип шалено мчав шосейкою. 120, 140, 180 кілометрів на годину показував спідометр. Ще п'яток кеме, а там і кордон двох областей, А за ним вже і місце їхньої зустрічі з бицем. Може повернути? Причина поважна. Бецьо зрозуміє. Морс вже зробив інсентивний порух до мобілки. Ні, треба їхати далі. Робити вигляд, що нічого не трапилось. І він ще нічого не програв. Всі охоронці, друзі, вороги знають, яка у нього витримка. На відміну від багатьох з їхньої братії, авторитетів, він її проявить повною мірою. Навіть якщо то би сука удружив. Але як можна було підпалити дім, та ще й так, аби горіло відразу у всіх кімнатах? Будинок його оточений міцним кам'яним муром. З внутрішнього боку муру, поверху, пущено струм. Напруга така, що того, хто спробував би перелізти, не вбило би та вивело з ладу. А якщо сила менша, то надовго паралізувало б. Біля самого будинку у квітнику довкруж теж кілька електропасток. По кутках подвір'я камери стеження. Ворота залізні, джипом не проб'єш, хіба танком. Відчинити двері можна, тільки знаючи подвійний код, а після того приклавши руку. Прилад, який розмикає ланцюг, реагує лише на дві руки, його і галюшину. В будинку постійно знаходиться охоронець. Він, Морс, Може дозволити собі таку розкіш Хлопці у нього надійні Не раз перевірені у справі Вони до того ж знають Що їх чекає Коли хтось із них зрадить Віхоть, який сьогодні Ніс службу В будинку Теж То невже ж він на щось таки спокусився На що І головне Хто спокусив але ж Альоша каже, що вігодь попечений. Морс відчув, як злегка починає поболювати у скронях. Ні, подумав, треба взяти себе в руки. Твердо і остаточно. І раптом Геннадій відчув, як йому нестерпно хочеться озирнутися. За плечима сидять його охоронці. За його наказом вони будь-кого... В будь-який момент готові покарати. А якщо треба буде, то й замочити».